Egy úcska DC-3-as hintáztatta a nyomozót frisco -ba. A gépmadár még félig sem telt meg. Friskóba egy menetrendszerinti DG7-esre váltott jegyet Los Angelesig, ahonnan egy órai várakozás után egy szupergéppel New Orleansba repült. Ez volt a lehető legjobb összekötetés. Minden más út a kontinensen át legalább öt órával tovább tartott volna. Los Angelesben a véletlen egy elragadó úti ajándékozta meg. A lány 20-as évei vége felé járhatott, Mandula vágású mongolos szemekkel. A bőre hamvas volt, mint az őszi barack, rövidre vágott haja kékes-fekete, klasszikus meccésű orra és az ajka, hola oh Az ajka izmos volt, mint egy táncos nőjé, és egyszerű fehér ruhája oldalt felvoslitszelve, ahogyan sok kínai nő hordja. Látszott rajta, hogy európai és ázsiai félvér, akinél a fehérbeütés dominált. Közvetlen szomszédsága annyira felkavarta Roki Maximot, hogy nem tudott az olvasmányára koncentrálni. Norman Mailer Szarvas Park című könyvének egyik fejezetét olvasta, de csak hamar becsukta a könyvet és a lányhoz fordult. Carmen Pulverának hívták és valóban táncos nő volt, jelenleg szerződés nélkül. Egy ügynökséghez utazott miami és kicsit szégyenkezve vallotta be, hogy Hollywoodba akar szerencsét próbálni. Mint tökéletes gentleman, Rocky mindig is az volt, New Orleansba segített a lánynak a bőröngyét szépelni, és a jegyét az utolsó járatra érvényesítetni. A reptéri étterembe meghívta egy kávéra és egy kis édességre, hogy a várakozás utolsó perceit megédesítse. A lánynak hirtelen az jutott eszébe, hogy még nem rendelt szállodai szobát. – Még én sem – mondta Rocky. Ha ez megnyugtatja, azonnal felhívom a Hilton-t. Vagy szószokott szóval szokott Miami-be megszállni? – A hilton ugyan kifizetné meg azt. Például én. De a lány nem átkötélnek. Eltűnt a telefon fülkébe. A szemtelenség mindig is győz, és az ember a női erény se nagy általánosságban, se egyes esetekben ne vonja kétségbe. Amikor Carmen visszatért, Roki megjátszotta a letörtetés, megpróbálta megértetni a lányjal, hogy téved, ha őt holmi vagy casanova tartja. A kifülkészetetlen szemek azonban továbbra is skeptikusak maradtak. Azt sem árult el, hogy melyik szállodába fogja éjszaka nyugalomra hajtani szép fejét. Helyi idő szerint 18 órakor landolt a gép Miami repülőterének kifutópályáján. Rocky Carmen Pulvera oldalán maradt. Titokban azt gondolta, hogy a lány New Orleansből tánctudományának és egyéb tehetségének valamelyik csodálóját hívta fel, hogy a repülőtérre rendelje. De senki sem várta a lányra. Roki oda intett egy taxit, engedte, hogy Kármen beszálljon, és amikor az búcsúzásra nyújtott a keskeny kezét, hirtelen bevágódott mellé a kocsiba és elvigyorodott. Ahová temész, oda akarok menni én is. A lány egyáltalán nem volt felháborodva, és az orientál címét mondta be a sofőrnek. Azután elindultak. Tisztára a szokás hatalma volt, hogy Roki nem vette le a szemét a visszapillantó tükörről. Aki évek óta nem éppen veszélytelen módon keresi a kenyerét, annak bizonyos biztonsági intézkedések a vérévé válnak. Anélkül, hogy eleinte bármit is gondolt volna, észrevette, hogy egy krémszínű pakkárt sorol be mögéjük az úton. A kormánynál ülő férfi arcát, mint a fejszével faragták volna ki. Rokinak egyszerre eszébe jutott, hogy már a leszállásnál a várakozó tömegbe is látta ezt a férfit. Rajta kívül még ketten ültek a kocsiba. Miközben Roki össze-vissza fecsegett Carmennel, minduntalan a visszapillantó tükörbe sandított. A pakárda sarkukban maradt még a városi forgalomban is. Néha kicsit lemaradt, sőt azt is engedte, hogy egy-egy kocsi megelőzze, de azután megint kíméletlenül erőre tört, nehogy elől veszítse őket. Nem valószínű, hogy Roki szép utitásnője társnője keltett volna ekkora figyelmet, de az ördögbe is hogy találhatták ki ezek a fickok, hogy ő pont 18 órakor érkezik a gépen New Orleansből. És honnét ismerhetik őt? Rejté! Minden esetre óvatos volt, és minden lehetőségre felkészült. És mivel nem vágyott kellemetlen meglepetésre, baljával titokban óvatosan kihúzta 38-asát az aktatáskájából, és az akkója alá csúsztatta. Az orientál Miami zegzugos óvárosában volt, közel a kikötőhöz, és messze a Miami Beach főúrián pompás strandjától. Az orientál másodrangú száloda volt, piszkos homlokzattal, antikolt utánzó hallal, asztmatikusan hörgő lifttel és recsegő lépcsőkkel. A bolya recepciónál kreol volt, és a szeme késpengei élességű. – Két lakosztályt rendeltem – mondta bársonyos vibráló hangján kármen, és ez Rokit kellemesen megborzongatta. Elég bután bámult mag tehát ez a raffinált kis bestia úgy tett, mintha az ő ajánlata túl merész volna, és azután ő maga rendelt mindkettőjüknek lakosztályt. Nem rossz? A lift felhintáztatta őket a harmadik emeletre. Kármen szobája az ővével majdnem szemben volt. Egy biztosnak látszott. Unatkozni nem fog. 22 órára beszélték meg a találkozót. Addig remélte Roki egy-két dolgot elintéz abból, amit Báldi kívánt tőle. Roki Maxim szobája éppen olyan dohos volt, mint az egész épület. Felrántotta az ablakot, és a számtalan tető fölött kinézett a kikötőben lévő árbóc erdőre. A levegő füllett, és nyírkos volt, súlyosan nehezedett a tüdőre. Megborotválkozott válkozott, másik öltönt vett fel, és egyszer átnézte Baldi Newman feljelzéseit. Roki keresse fel Jerry Cutschert, az ügyvédet, és hozza el a pénzt. Később látogasson el az Impex épületében egy irodába, és rámolja ki a széfet. Csekéség. Rocky a hóna alá csatolt a revolverét, és valami helyett keresett Báldi feljegyzéseinek. Úgy gondolta, a kád mögött jó helyen lesznek. Tulajdonképpen el is égetette volna a papírokat, hiszen minden adatukat jól az agyába véste. Elsősorban a két fegyvercsempész, Charles dine és Cesare Borghese nevét. Mielőtt elhagyta a szállodát, bekapogott Kármenhez. A lány a kádban ült, és Roki szívesen vetett volna rá egy pillantást, de tudta, hogy mi illik. Óvatosan becsukta az ajtót, és leballagott a lépcsőn. A durva arcú henteskező férfi a hal egyik agyonnyúzott fotelébe terpeszkedett, és úgy tett, mint a könyv nélkül meg akarják tanulni a Miami News híreit. Roki átnézett rajta, és kilépett az utcára. A krémszínű pakárd egy odébb odébbált. Roki oda sündörgött mellé, és közben Don Giovanni áriáját fütyülte csak úgy magában. Nyújj a kezed, mi életem, a kastélyomba jöjj vele. <gül> Nem is kellene annak feltétlenül kastélynak lenni. Csak egyetlen emberült a pakádba. Egy beesett arcú sábkoros fiú, vörös karikás szemekkel. Pontosan úgy festett, mint ahogy az emberek egy tüdővészest elképzelnek. Sárga fogait piszkálta, és mereven maga elé bámult. Roki Maxim ezer ember között is felismerte volna, miután látta. Sietség nélkül fordult be a legközelebbi sarkon, és betért egy trafikba. Nagyon gondosan válogatott ki néhány szivart tokban, azon kívül vett még egy csomag Lakit is, és a szájába dugott egyet. A pakard megkerült a sarkot. Most a másik két férfi is benne ült. Majd kigúvatta a szemük, úgy nézték. Roki egy autó kölcsönzőt keresett, két utcával dépp talált is egyet. A nyomozó éppen eltűnt a kölcsönző csarnokában, amikor a pakád elzúgott a sarkon. Ilyen gyorsan nem adták fel a játszmát. Úgy kutatnak utána, mintha ő vonna az aztékok eltűnt kincse. Roki egy kisé megkopott Porsche kárérát nézegetett. Az eladó be akarta mesélni neki, hogy a kocsi piros üléséhez valaha Kerry Grant támaszkodott. Roki úgy vélte, ez a gyors kocsi lesz a legjobb, ha a követői megint a sarkába szegődnének, és le kellene ráznia őket. Azon kívül ezeknek a német kocsiknak az a nagy előnyük is megvan, hogy kicsik, hihetetlenül fürgék, és szinte akárhol lehet velük parkolni. Előleget adott, majd teli tankkal elviharzott ki az óvárosból a kikötői úthosszában, Miami Beach felé. Jerry Katcher ügyvédi irodája az üvegből és acélból készült hipermodern bérház 12. emeletén volt. Mielőtt Rocky elhagyta volna a kocsiját, gondosan körülnézett. A pakárdot sehol sem látta. Nyomát vesztették. Csak egy kurta pillantást vetett a vérvörös naplementére, és a lifttel a 12. emeletre száguldott. Jerry Katcher neve domború betűkkel állt a hivalkodó résztáblán. Roki belépett az előszobába, és a Milói Vénusz egyik vöröses szőke változatával találta magát szembe. A lányhaja hosszú, vörös hullámokban omlott tökéletes vállára. Az arca szabálytalan vonalú, de rendkívül pikáns volt. A férfi némi zavarra vette le panamak alapját, és bemutatkozott. Jeff Strack. Nem tudom, hogy bejelentettek -e, de nem jelentették be Mr. Strack, közölte a gépírók is asszony. Azon kívül régen még a hivatalos óráknak. Holnap délelőtt tízkor nyitunk. Roki legigézőbb mosolyával mosolygott rá. Ez a mosoly talán még a követ is meglágyította volna. Minthogy expedícióm elérte már ezt a szentel csarnokot, nem jelentene be mégis minden ható főnökének? A lány elragadó mozdulattal vállatvont és folytatta munkáját, amiben Roki megzavarta. A körmét fényesítette. A lak olyan vörösen ragyogott a körmén, mint az égbolt a lebukó nap utolsó sugaránál. Mr. Kecser már nincs bent, néhány órával ezelőtt elhívták, csak fölöslegesen pocsékolja az idejét. Ilyen elragadó társaságban nem beszélnék idő pocsékolásról, tréfálkozott a férfi. A lány hideg maradt, mint a kutya orra. Erre a fülemre süket vagyok, ahogy azt már mondtam, holnap délelőtt tízkor, Roki az íróasztal szélére telepedett, és arra vetemedett, hogy cigarettával kínálja meg a vénust. Ám az még csak fel sem nézett. A nyomozó sóhajtva rágyújtott, és felemelte az íróasztalról a néviek amelyben a Gina Malakka névált. Milyen csinos név, és milyen szép nő, de olyan hideg, hogy még egy éghegy is fázna mellette. Hallott már a La Habanér a nevű kérdezte Roki Maxim. Semmi válasz. La Habanera volt a neve annak a mulatónak, amelyet Baldi Newman halálos félelmében Jerry Kacser ügyvéddel eladatott. Ide figyeljem, Miss Gina Malacca, mondult föl Roki. Minden csodálatom a szép körmeié, de kezdem elveszíteni a türelmemet. A mai nap nekem épp olyan hosszú volt, mint magának. Azt hiszem, nem tévedek nagyot, ha feltételezem, hogy Mr. Jerry Kacser azért ültette erre a helyre, hogy ütfeleit udvariasan fogadja és a segítségükre legyen. Még az is lehetséges, hogy a fizetését azért kapja, hogy finom ujjacskáival hébe-hóba az írógépen kopogjon, és hogy édes szájacskáját kinyitva többre is képes legyen egy szívből jövő ásításnál. Kenyéradó gazdája az ön méltóságos jelenlétében nem ejtette ki valaha véletlenül Baldi Newman nevét. A lány lecsúszott a székről, mint egy álmos macska, amely megrázza magát és nyújtózkodik, mielőtt az egerész és nehéz munkájához látna. Megnyomta egy parányi rádió elefántcsong gombját, és hirtelen megdöbbentően hangos zene töltötte be az épületet. Említésre érdemes még, hogy az íróasztalon kívül két fotel meg egy dohányzó asztalka állt a sarokban, hogy a szőnyeg eléggé vastag volt, hogy felfogjon mindennezt, és hogy néhány hipermodern, ecetben és olajba fürdő lázármon kívül és modern művészet, két-három józan, redönyös szekrén díszítette a falakat. Nagy létszámú zenekar harsukta meglehetősen szabad feldolgozásban a híd a folyón indulóját. A feldolgozás annyira szabad volt, hogy egy kivénhet sörös lovat se tudott volna előcsalogatni a kájha mögül. Szükség esetén legfeljebb tisztelhettek volna erre a zenére. Gina Malakka megrázta vörös sörényét, az egyik redőnyös szekrényhez lépett és megtöltött egy pohárkát. Jobbjával visszatette az üveget, baljával a szájához emelte a poharat, megfordult, és egy jó nagy koltott szegezett roki mellének. A hangja úgy csörömpölt, mint a jégdarab a koktélos pohárban. Na, mára elég okostolni. Tűnjön el. Régóta vágytam már az ilyen pofára, mint maga. Ha engem akar léprecsalni, akkor jó lesz, ha előbb azt a kevés sütnivalóját spirituszba teszi. Dúsítja, és naponta nyolc órán keresztül masszírozza. Kifelé! Egy revolver, ha töltve van, súlyos ér. Egy revolver, egy szép nő kezében duplán veszélyes. Sok embert küldtek már puszta véletlenségből olyan hosszú útra, ahonnan nincs visszatérés. Roki Maxim lesiklott az íróasztalról, elnyomta a cigarettáját a homutartóba, és azt mondta. A főnöke a bátorság érdemrendjét tűzi majd a keblére. Mindig azt hittem, hogy a vad amazonokról szóló mesék valójában csak mesék. Maga megtanított rá, hogy nem azok. Remélem nincs férje. Nagyon sajnálnám szegényt. Adiós, Amazon királynő. Rokin kívülről besukta maga után az ajtót. Nagyon hangosan húsz lépést tett a hosszú folyosón a lift felé, aztán megfordult, és halkan, mint egy félén kegérke visszaosont az előszoba ajtóhoz. Óvatosan lenyomta a kilincset, és centiméterenként kinyitotta az ajtót. Csina malakka suttogó hangját hallotta. Itt volt Csesáre. Kiutáltam. Hogy hogy néz ki? Jó, csak egy kicsit buta. Az ilyen fickók mindent a bicepsükre építenek, és az, ha valami nem stimmel. Jó, viszlát! Hallatszotta, hogy leteszi a kagylót. A rádió most sokkal halkabban szólt a háttérben. Szilvia számdénekel. Ha majd újból találkoztunk, mint Párizsban, la-la-la-la... Roki nem értette, miért kell mindig éppen Párizsnak lennie. Gina Malacca is dúdolta a dallamot. Az ő hangja nem egészen olyan klassz volt, mint Silvia Sandé. Roki tízig számolt, mielőtt az ajtót egészen kitárta és besétált volna. A lány ezúttal nem a körmét lakkozta, hanem új harisnyát húzott fel. A revolver az asztalon hevert. Roki egy másodperccel gyorsabb volt. Vannak dolgok, vigyorgott, amiket nem illik csinálni. Maga eléggé okos lány Gina. Ha elég idős lesz, még viheti is valamire. Devésen a fejecskéjébe egy régi szólást. Sose játsz lőfegyverrel, mert az töltve is lehet. De térjünk a tárgya, foglaljon helyet, igen, tisztelt hölgyem, és mesélj el, mikor, hol és hogyan találhatom meg a főnökét. Roki megforgatta mutató körül a koltot, majdnem a mennyezetig felhajította és ügyesen elkapta. A mutatvány igen nagy benyomás gyakorolt a én, én igazán nem csináltam semmit, mormoltam, de egy olyan lánynak, mint én, állandóan készen kell állnia, hogy védekezzék, és Micsoda, csoda egy ilyen amazonnak. Nos, tőlem egyáltalán nem kell félnie. Az első csók, amelyet egy asszonytól kaptam, úgy megijesztett, hogy soha többé nem kísérleteztem. Ismeri Baldi Newment vagy nem? A lány hátra vetette a fejét, már visszanyerte régi biztonságát. Engem nem lehet átájteni Mr. Strack, vagy akárhogy is hívják. Maga pontosan tudja, hogy baldi Newman negyedéve halott. Az áldóját. Ez teli találat volt. Baldi Newman halott, amikor Roki tegnap még beszélt vele. Félre a tréfával, hugicám, mordult föl Roki. Egy halom pénzről van szó, és ha maga, vagy még inkább a mélyen tisztelt főnök azt hiszi, hogy a mammon megkapalinthatja, nagyon tévednek. A lány felállt, a sarokban lévő szekrényhez lépett, kivett belőle egy irattartot, és visszatáncolt az íróasztalhoz. Kinyitotta, és pontosan öt másodperc alatt megtalálta a megfelelő lapot. Egy ívgéppapírra kivágott újságcikk volt felragasztva. Bay City Herald 1961. május 30. Roki elolvasta az újságcikket. Tragikus közlekedési baleset áldozata lett Miami Beach egyik üzletembere. Kocsija apartmenti úton megcsúszott, egy oszlopnak rohant és a mélybe zuhant. A kocsi teljesen kiégett. A halálos baleset áldozatát titkárnője, Miss Brenda Miller azonosította. Baldy Newman egy Miami Beachi éjszakai mulatóhely tulajdonosa volt. Miss Brendát csak a csoda mentette meg a biztos haláltól, ugyanis nem jól érezte magát, és nem ment együtt a főnökével. Roki becsukta az irattartót, és az író azt tette. Ha ebben az ügyben nincs valami stikli, akkor hívják ezentúl Luttalp Tóbiásnak. Gina gúnyosan nézegette. Talán azt hitte, hogy mifelénk erről nem esett szó. A mulatót, a Laha Benayrát természetesen az özvegy örökölte. Az ördögbe. Még özvegyet is hagyott hátra? Sóhajtott fel. Nem tudta. Vagy butább, mint amilyen butai rendőr lehet, vagy még mindig blöffölni akar. Tanácsolom, hogy hagyjon fel vele. Én a maga helyébe, anyakamba szedném a lábam, és azonnal eltűnnék a városból. Hát, ennyire azért nem egyszerű a dolog. Hol találom meg Baldi özvegyét? Gina mélytorok hangon nevetett. Őt maga alig, ha érdekli. És azt hiszem, már Baldiára sem szívesen emlékezne vissza. Ugyanis három héttel ezelőtt férjhez ment. Ejha! Ez aztán gyorsan ment. Még Lee Stéloron is tesz És ki a boldog férj? Charles Dynand. És most adja szépen vissza a revolveremet, és szedje a sátorfáját. Ha nem volna ilyen becsületes képe, én is azt gondolnám, amit a főnököm Jerry Catcher. Miért ő mit gondol? hogy maga vagy megbízói meg akarják kaparintani a mulatóért kapott pénzt. Ez erős, sóhajtott fölroki. Éppen vissza akarta adni a revolvert, amikor feltépték az ajtót. Kopogtatás nélkül berontott egy óriási nehéz súlyú alak. De nem valami hájkolosszus, hanem egy kétlából járó gorilla. Az öltöny, amelyet viselt, testvérek között is megértött lepedőt. A ruhát a férfi divat Diorja szabhatta, és minden öltését is ő maga varhatta. A fickó jól mutatott őszülő halántékával, bronzbarna szögletes arcával és vízszínű szemével. Rocky könnyen kitalálhatta, hogy Cezára Borgéze áll előtte, a fegyvercsempész, és Baldy Newman volt társa. Az óriás az íróasztalra vágta a kalapját, acélos tekintetét Rocky szemébe fúrta, és fújtatott, mint egy óriás őzbak. Ki ez a madár? Csak nem az a bizonyos track... Roki lecsúszott az íróasztalról, meghajtást mímelt és mosolygott. Eltalálta, uram, Jeff Strack. Kihez van szerencsén? Az ördögbe, Menj dörögte a dúvad és ökle, amely olyan nagy és csak nem olyan kemény is volt, mint egy lópata, már is Roki felé lendült. Ez egészen sajátos módja volt a köszönésnek, bizonyos embereknek igazán eredeti ötletei vannak.